Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Du, är det något skottram i stan? Någon... Ja, ja, de har skjutit en sak där. Jag tror att tunnelgatan för evägen. 1973 kliver den här mannen in på den ryska ambassaden i Libanons huvudstad Beirut. Med militära dokument rörande Sveriges allra hemligaste och känsligaste uppgifter. Mannen heter Stig Bergeling och är 42 år man att misstänkt för grotspionerik, ett brott som kan ge livstidsfängelse. Livs Vi oss i fängelse 86 år, efter som palmen var ens Det verkar som att en hel del människor anar en konspiration bakom det som hänt, att så klantiga kan helt enkelt inte svenska myndigheter var. Det måste vara någon som har intressen av att släppa ut värdning. Ja, dessvärre tror jag eh, att det nu är så att det är klantigheter och försvumligheter eh, som ligger bakom. Det är en landsförrädare, det är en av de två värsta landsförrädare vi har haft i Sveriges moderna historia. Stockholm, som nu bara funderar i väg. Ser du på det? Ja, man får inte svära i tv, men det är pyramidalt klumpet. Pyramidalt klumpet. Hallå lyssnare och välkomna till en avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet. Vi har ju varit lite, tappat lite fart här eh, i samband med, med avsnitt 10 och att jag har varit lite krasslig. Men nu hoppas vi vara tillbaka på banan igen och köra på som vanligt. Jag heter Johannes Finlaugsson och jag finns på eh, Twitter, at heter jag där. Ni får jättegärna följa mig. Men nu ska jag presentera veckans gäst, det är ingen mindre än Emma Knickare. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Läget. Det är bra. Jag har också Twitter. Vad heter du? Hemligt. Hemligt, men jag vet inte, jag heter som jag heter, knyckar heter jag Det vet inte varför jag säger det, jag blir bara så himla imponerad. Det känns som en himla seriös podd när folk säger, jag har twitter Eller minst seriös, man kan göra är jag, jag gör reklam för sin twitter Men då får man kompisar och så vidare varför, Jag frågar varför du heter Johabbeb Johabbeb, det är ju att jag normalt heter Johannes Johabbeb ja. är en variant på det En gammal polare som... Någon fick för sig att det var roligt att byta ut mot B och D och börja kalla mig Johabed. Ja, jag förstår. Jag var mycket förkyld när jag var liten så att det känns som det är jag ändå. L Johannes. Johannes. <laughs> Johannes. <Så blir> det. <laughs> ja, det borde kanske vara det. Liksom. Följ Johannes på Twitter. Älskade poddläsnare för Johannes är en väldigt härlig människa och är en av de roligaste jag vet. Tack så mycket och detsamma till dig. Du kan inte veta om det om du inte har lyssnat på sista avsnittet, men du har ju dykt upp i den här podden innan. Nej, det har jag ingen aning om. Du eh, dök upp för att jag helt fräckt bara spelade upp eh, de här jinglarna du spelade in för jättelänge sedan. Som jag hade tänkt använda i podden. Vadå för jinglar? Jag hade tänkt använda jinglar i podden och bara dig spela in eh, lite fraser som... Och <laughs> ja, det här hade jag glömt. Vad sa jag? Jag kommer inte ens ihåg. Du sa... Eh, Palmemots podden. Lite Nej. så. Några gånger på rad. Fy vad pinsamt Nej det var jättebra Men det är också extra fördelande för att jag gör ju också det i ditt, ditt jobb När du jobbar på Robbins Just det, du skriker mm. ut gästernas namn där. Så skriver jag ut gästernas namn Så det är lite då min fang Att olika människor, du och Robin som får med att skrika olika saker Ja, men du får betalt Inte av palmemotspodden men av Robbins mm. antar ja, man kan inte kalla det betalt en halv, Ett halvt kilo parmesan om puss på kynden <laughs> Det var den bröllopsgavan som Carl Bildt fick av Anna-Maria Karatz. Mm. Är det sant? Eh, kanske. För hon pratar ju alltid om parmesan. Det är hennes grej. Mm. Men nu, nu har vi kommit igång här men vi ska ju också egentligen gå igenom formalia här, så att folk lär känna dig. Namn? Emma Margareta Knyckare. Det är inte vanligt att man känner till både för- och mellan- och efter man på folk. Men du presenterar ju dig så här mm. dagligen i tankesmedje. Mm. Jag är väldigt stolt över mitt mellannamn. Det är ju ett kvin kvinnornamn som går i släkten som är bär med oerhörd stolthet och lite skam. Har du några kända alias? Um. Nej, Nej. Men, inga alias. Men knycker är ju ett taget namn. Ja, det är det Innan, innan hette du Emma Andersson, mm. delade namn med en Robinson-deltagare. Ja, men sen hade hon större pattare än mig, mm. så då <skratt> <skratt> kände jag att en av oss måste dö. Så vi gick jag under jord och kom tillbaka som en ny människa. Ja. Ehm, och var är du född? Mm. Rolf Storp, 1987. Var, eh... Jag är såklart inte född i Rolf Storp. jag är född på Varbergs BB. Okej. Okay. Rolstorp har inget bäder. Nej, inte, äh, inte så. Det är man förde hemma äh, i en allagård eller så. Men äh, där är jag Hur stort är Rolstorp? Typ äh, 1000 pers som man räknar med alla bönder. Det är inte så många som bor. Det är inte så stort centrum. Om man, om man inte räknar bönderna, hur många bor det? <laughs> 20. Det är som Vår... studenter i Lund. Man mm. vet inte om man ska räkna bönderna. Nej, just det. Hur många som bor och så vidare. Men det ligger ju precis mellan Ullared och Varberg då. Mm. Och eh, min mamma, så pappas hus, det ligger liksom i mitten av Rollstorps här. Och de, så man kan tänka att hela Rollstorps är uppbyggt kring min mamma och pappa. De här 20 -talena. Och sen så är det alla barn där. Aha. Så ni är epicentrum i Rollstorps? Ja. Och eh, vi har är också kända för eh, oerhört häftiga saker som boxningsmannen mm -hmm. från Rollstorps. Och... Ines Usman, om du kommer ihåg. Vilken du? du? Ja, och det var Ines Usman. Det här är väldigt, väldigt spännande. Det är hon internet är bara en fluga. Ja, just det. Eh, hennes morfar eller farfar var det som hittade boxersmannen. Aha. Mm. Så litet i Rolstorp. Eller stort, men <laughs> två sådana kändes här. Tre med en mekaniker. Det, det är förbärligt sagt. Eh, vad har du för eh, sysselsättning? Jag är ju programledare nu men det skulle jag, jag skulle jag skulle faktiskt eh, ta mig friheten och kalla mig för komiker. Mm. För skulle du är, göra? Fly rolig radio, du är roligt rolig på strupscenan. Ja, eh, och, och ja, men allting som jag gör är relaterat till humor. Ja. Så jag väljer att kalla det för det. Okej. Nästa formell fråga, har du något kriminellt förflutet? Mm. <clears throat> ja. Det har jag väl något du, kan, något du kan tala om um, i När är det brott preskriberade? Det beror på hur allvarliga de är. Mord till exempel preskriberas aldrig. Aha, men jag har aldrig dödat någon. För utan kanske kaniner som jag hade... Alltså djur, alla djur jag fick när jag var liten. Dödade du alla djur? Du fick alltså såklart inte aktivt men långsamt och utdraget. Så tror jag att jag att så dödade jag dem nog inom sin, tid faktiskt. Genom eh, alltså, eh, försummelse Försummelse och också liksom le, att jag liksom lekte med dem eh, Tills de bara la ner och dog <laughs> att, ja, men kan, Tills jag de tvingade dem att hoppa kaniner och sådana saker Aha, jätte, jätte, alltså, Ge aldrig eh, barn djur Nej. Det är mitt tips Tamagotchi, kom ju då när du var <coughs> kanske rätt ålder för mm, Jag Ja, verkligen rätt ålder Men det, den är ju bättre, för då är det ju ingen levande varelse som kommer till skadorna alltså, den där Jättebra tips, däremot eh, 2000 miljoner kinesiska barn kommer till skada när de måste tillverka dem det så. Men det känns mindre relevant i den här diskussionen Det är mindre nära än en kanin <laughs> Ja, eh, nej, men annars så har jag väl, eh, eh, alltså, mycket att EU tyvärr, liksom. <clears throat> kanske också hör ihop med mitt namn, men det vill jag prata om men det är ju att när jag blir full så vill jag ju väldigt, väldigt gärna stjäla saker. Mm. Och det skäms jag mycket för. Och jag försöker så att aktivt undvika. Men så fort jag får alkohol i blodet så, så känner jag liksom att jag blir, att alltså jag börjar på saker. Och mm. vill ta dem. Så jag har så, så, så, så, så oerhört mycket stöldgods hemma. Med så här grejer som jag inte ens vill ha. Jaha. Har du något som tillhör mig? Nej. Inte från privatpersoner utan det är mer så från krogen. Aha, okej. Okay. Eller från privatpersoner som jag inte tycker om. Det farligaste är om det står sprit spritförråd öppet. Eller om du vet att det är väldigt lätt att ta sprit till exempel på krogen. Då kan jag inte låta bli. Och då blev jag också så här... Man nu sist som jag blev fortare, då blev jag så girig. Så jag skulle ta en flaska först. På kvarnen i Stockholm. Och det är så här med... Jag bara, det här är så jävla lätt tänkte jag. Jag tog en flaska i äggen och att det här är så jävla jävla lätt att slå detta. Så vi det gick jag in och man skulle ta en flaska till. Och då hör jag så här: app, app, app, app, app, app Och så gick det ut med röven före. Buxenmännen <laughs> eh, har råd att köpa sprit. Jättebrisande. Ja. Men eh, mm. det är ju nutid du har det här kriminella beteendet. Mm. Men eh, har du varit i kontakt med polis tidigare? Mm om ja, en dels så här... Det är bara småbrott. Det är alltså, att köra för fort. Köra för många i bilen. Köra in i en annan bil. Mm. Har du körkort? Nej. <laughs> <laughs> men det har väl ingen på landet? Jag trodde att alla på landet hade körkort. Och ingen i stan. För alla på landet kör bil. Ja. Inte äh, sista formella mm. frågan. Anser du att du själv är en ensam galning... Eller en del av en konspiration? Övertygad eh, ensamgalning. Jag är det inte nu, men jag känner att jag håller på eh, och successivt, fast ändå ganska snabbt, blir väldigt, väldigt tokig. Eh, och <hör> det beror ju på, man, jag tänker att man, om man inte behöver definiera att man behöver vara en ensamgalning på det sättet eh, Bering Breivik är, så är det att jag, kommer, jag känner som liksom att jag får förvandlas till en sån crazy cat lady Aha. som går runt. Eh, och det är väl ändå vara en ganska ensam galning. Men du har ingen katt än så länge. Jag har ju en. <laughs> men den är hos mina fräckor. PG får inte ta hand om djur själv längre. Aha. Vad heter katten? Lukas. Fint. Klassisk kattnamn känns det. <laughs> är Skulle du Ja, vem Jag vet Tack! inte. Jag har aldrig hört, hört det på en katt innan. Men jag tycker det passar så väldigt bra på en katt. Vad snäll du är. Min katt när jag var liten hette Simon. Som ju no. är ett annat av dina husdjur. Ja, det är det. Min, min kille. Ja. Ja. Bra också ett jättebra kattnamn. Ja, tycker jag. Mm. Eller bra namn på ett djur. På ett djur, på en människa, så där. Men på, på djur. På en människa, lite äckligt namn. <laughs> <laughs> men den katten är faktiskt 15 år gammal nu. Så mm. den, har lyckats, den har lyckats överleva hela mig nästan. Ja. Är detta för för att liksom kolla om <kör> vad jag skulle kunna vara jag som dödade Olof Palme? Nej, nej, absolut inte. vi går över till nästa fråga. Emma mm. Knyckare. Var befann du dig i natten den ah! sista februari och 1 mars 1986? Jo, jag har liksom, 1986, då befann jag mig i min pappas pung fortfarande. Så att, om det var jag som dödade Olof Palme, då var det om, om liksom pappa... Eh, eh, daskade sin pum i Olof palmas ansikte tills han Sakta att man säkert avled och alla vet att det inte var så Utan att han blev skjuten. Ja, alltså höjdpunkt i den här poddens eh, nivå att prata om att, eh, att någon daskade sin pum i Olof Palmes ansikte. Men det, det är ett väldigt bra alibi du har Det är ja. du och son Ismail De som har varit med i podden Som är för unga för att mm. ha gått målet Just det, han är också född 87 ja. Det betyder att du aldrig Någonsin Levt samtidigt som Olof Palme mm. Om man tror på reinkarnation Skulle du kunna ha skulle Olof Palme kunna återfödas Som dig uh, Ja, men det är ju Jag tror att reinkarnationen Går, går långsammare mm, än så mm. Så tror jag Plus att jag har inte alls eh, samma egenskaper som han. Nej. Eller fast det kanske man inte har med sig. Han kanske, var jätte, han kanske till exempel slog sina barn och, och daskade pungen i ansiktet på listet och sådana saker. Så då kanske han bara blev typ om. en så här äcklig kanin som, som barnsköter barn sen. Det kanske var Olof Palmas öde. Det kan vara en av kaninen att dita tanden. I så fall dödade jag Olof Palme. I <laughs> så fall har du inget avgivning. Nej. Kan in, äh, Nej, Olof. Det är Men det är intressant att liksom, du som är äh, då för ung för att ha varit samtida med Olof Palme. Mm. Vad är din syn på Olof Palme nu liksom? Jag har ju inte så mycket relation nu. Det har ju varit extremt mycket om Olof Palme med olika dokumentärer och filmer. Mm. Och då känner jag att jag är väldigt mycket, att jag inte har en relation till det. För att när de här dokumentärerna har gått på tv i tre delar, filmen var det väl, ja. dokumentären om Palme, då såg jag så här, del ett. Sen så slog jag över till toppmodell. <laughs> och liksom, där stannade mitt intresse. Men jag tycker att det är väldigt synd både på, ja, men både på Palme och Anna Lind. Eh, Om man tittar på vad som har hänt med sossarna. eller det är konstigt att Stefan Löfven inte säger någonting nu. För att han är såklart livrädd för att bli mördad. Ja. Han <laughs> alltså, kanske bara tänker så här. Ja, men fan, jag, håller, jag håller käften. Jag, jag är tvärt emot mot Anna Lind och Paul Palme. Jag håller bara käft. Ja. Och så hoppas jag att jag får leva. Stefan Levén går inte i är livrädd varje dag helt enkelt. Ja, det tror jag. Och det är därför han äh, beter sig som han gör. Stackars, äh, stackars Stefan. Men man, för man kan önska att man liksom hade... När jag tänker på Palme, eller det jag vet om Palme... Att, att det känns som att det aldrig kommer komma sån politiker igen. Eller det känns liksom så jävla sugigt. Och, och, och inte för att ha varit med under den tiden. För att alla bundrar ju också Palme oavsett om man som gillar honom eller inte? Eller det finns ju de som kan inte skulle säga att de beundrade honom. Man kan bara <laughs> bara ogillade dem. Nej men att man ändå så här drå, eller liksom ändå så här fascinerar sig över honom. Ja. Eller är det bara för att han dog så kan det väl doma? Nej, det. Jag, han, det är väl delvis därför men det är väl också att han var ju en enormt kontroversiell <clears throat> människa på sin tid. Så att folk antingen älskade eller hatade honom om Ja, lite som Michael Jackson. Lite så. Att det är så här, han var ju ändå king av pop <laughs> även fast eh, han dog. Ja. Alltså han hade ju varit även om han inte dog. Ja, precis. Han har ju varit king av pop. Eh, Olof Palme är king av Susana. Mm. Perfekt liknelse. <laughs> men eh, synd. Ja. Men, men palme för dig, har det liksom varit något du någonsin... Mm. Nej, alltså jag vet att jag har gjort så här grej Någon grej i för Förra året var det väl tio år, år sedan Och sådär Inte tio år sedan Inte tio år sedan För två år sedan var det 25 år sedan <laughs> Det är så himla bra podd yes, <laughs> Matematik är inte prioriterat I de här podden Det är aldrig min prioritet överhuvudtaget Hur många år sedan var det förra året? Jag för för två år sedan var det 25 år sedan juli. Det var kanske årsdagen bara Ja, <hör> nej, matte är absolut inte min grej. Mm. Men, eh, alltså också överhuvudtaget eh, att man fascineras utav Palme palmer, så bara den tiden att det, att det inte är så länge sedan det här liksom, på, på, alltså på 80-90-talet att man så på riktigt var så rädd för ryssen, mm. Och att det kom så här ubåtar och att, att man liksom tog så folk som gisslan och att det fanns björne, alltså det känns ju helt bananas. Ja. Crazy Daisy. Alltså det, det är så här jag har liksom inte fattat att Jan nu böcker är inte i fiction utan det är så här fan liksom sanna grejer. Eh, eh, både onskan <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men, men också man skriver Shakespeare. Det känns syndigt för det händer ingenting sånt nu. Det finns nej. inga sådana politiker och det händer inga så här spännande nyhetshändelser överhuvudtaget. Men om vi ska gå in på det som nämnde med spion och sånt så kan vi börja prata om veckans spår. Mm. Och veckans spår är ju då eh, Kanske inte ett av huvudspåren i någon utredning någonsin, men det förekommer som en konspiration framtagen av någon privatspana. Och spåret är då Stig Bergling. Ja, yeah, just det. Vad vet du om Stig Bergling? Alltså jag vet en, att han, en... han har ju bytt namn flera gånger än vad jag har bytt underkläder. Än mm. vad du har bytt namn. Ja, och också har jag bytt namn. För de som inte har koll på mm. vem Stig Bailing är. Han är Vi då mm. från den här Spiontiden som du pratar om. Mm. Eh, han, han kallas landsförrädare alltså. på Wikipedia. Det tycker jag är rätt häftigt mm. att, att det är liksom första epitetet någon har. Liksom. På dig står, står det när man är en radioprogramledare och komiker. På honom står det. Förhoppningsvis landsförrädare ändå. Men. Ja, jag tycker det är en jättehäftig titel. Alltså, det är så jävla... Det är så jävla coolt. Visst tror man att man de här när det står så, när man läser på Wikipedia så här. Ja. han är landsfärdare. Det känns såhär att kalla honom det, Och sen, ja. nej men för riktigt, han blir faktiskt det rätta ordet. Rätt. Ja, det är, det är som om det är, liksom Wikipedia försöker liksom ha ett objektivt ordval. Rent mm. objektivt är han en landsfärdare. Det känns som ett sånt påhopp, men det kanske han själv erkänner att han var. Liksom. Han förordade ju Sverige rent formellt. Han gav bort allt han kunde till, till ryssen. Exakt, här finns varenda militärbas på ja. den här kartan som jag har ritat ut. Samt gjort ett sånt prickat streck. Mm. Varsågod ryssen. Ja. Men det är också så sjukt. För han fick, ju, vad, vad kan Stigås känna på detta? Typ så här 60 000. Ja, det på fanns sitt... någon siffra. Att det liksom 60. riskerade uh -huh. hela sitt liv. Och vad fick han för äh, han fick 60 papp. Men det var mycket pengar på den tiden. Det var inte super mycket pengar på den tiden. Okej, okay, Matt är inte min starka grej. <laughs> <laughs> Lite mer, men inte, inte, inte fantasisumor mm. i alla fall. Men det känns jävligt coolt att vi har, för han lever vi också, ja. alltså, har en landsförädare. För det är också typ vad Sverigedemokraterna kallar alla som liksom inte hatar islam. Mm. Men. men han var då han var då polis och jobbade sedan på Säpo och så fick jobb för Försvarsstaben och där så började han sälja ut lite militära hemligheter och stoppa. Det var väl att han mycket varnade Sovjet när Säpo började komma ryska spioner på spåret. Så sa han, mm. nu är de på spåren på den här killen. Ta tillbaka honom till ryssland och så gjorde de det. Men borde inte Säpo ha märkt det om de liksom aldrig fick fatt ryssen? Det var väl det de gjorde efter ett tag. Det var väl då han åkte fast, det var väl under hela 70-talet han på och... Mm. Och spionade sig. Och sen så åkte han då fast eh, 1979. Så åkte han fast och blev gripen av eh, israelisk underrättelsetjänst eh, För spioneri dömdes för det. Och eh, satt sig i kvinkan. Mm. Eh, som jag förstod det så var det väl Säpo, eh, eller svenska underrättelsetjänsten Var honom på spåren och fattade att han var spion. Men de lät Israel ta hand om honom. Att Israel kunde hota med att han skulle få dödsstraff. Mm. Därför var det lättare att få honom att erkänna. Mm. Och tack vare att han erkände skulle de sätta dit honom. Om, bara på bevis hade de inte kunnat sätta dit honom. För det fanns inga fasta bevis. Nej, nej, nej. Bara att det var misstänksamt att ryssen aldrig åkte fast. Ja, precis. Och tänk om Israel torterade honom och knäckte hans fingrar runt. De gjorde inte det. Han har berättat om detta i någon dokumentär. De, de gjorde saker som att... Han fick välja mellan Vill du åka i, in i det här hårda fängelset Eller ska du sättas på lyxhotell Så, så valde han lyxhotell Konstigt och, och i utbyte mot han pratade då ah, ja. Och sen Var det väl att de insinuerade Att det är många som ramlar ut genom de här fönstren. Och då blev han lite skrejsen och, och pratade ännu med. Ja, okej, okay, så, ja, okay, så det var inte ett... Då kunde ju också bara vara att de försökte tipsa om att han kunde smita ganska lätt. Det är den andra stora grejen han är känd för då, för att mm. han är att han lyckades rymma sen. Också det. Sånt händer ju heller aldrig idag. Att folk lyckas rymma. Men det, det sjuka är väl också, för att han rymde ju på en permission, mm. Stig. Det sjukaste är väl också att ge en sån... En landsförrädare permission Alltså för det är ju som Men så förstår jag med, med Bergling att första tiden I fängelse så satt han i isoleringscell Och fick inga permissioner Nej. Och då blev han knäpp Nej, Och så satt han på Och fick det. Och sen när han skrevs ut därifrån så satt han på ett annat fängelse Och där fick han permissioner. Och började omedelbart planera sin flykt ja. Och det är här han kommer in som Utpekad som skyldig till palmemordet för att den här Det är en person framförallt som har Lanserat den här teorin Han menar att Stig Bergling Fick hjälp att fly i utbyte Mot att han sköt palmen mm, Just det, det, är spåret Det är spåret mm. Och detta är då lanserat av en Främst en kille som heter Ernst Lindholm mm. Som skrev boken Offrets uppdrag Okej okay. En bok som inte har publicerats av något större förlag <laughs> Utan en är en egenpublicerad bok på kommer. internet. Det kommer. Förhoppningsvis. Eller så får man skaffa en skrivare och skriva ut den från internet. Har, för du den läst? Finns... Har du läst den? Jag skummade igenom den. Mm. Den Men... är inte jättebra skriven. Jag vill inte <laughs> kritisera Ernst Lindholm för mycket Nej. om han lyssnar. Men det är Men... kanske är som Fredrik Reinfeldt till Sovande folket. Inte jättesnygg layout, inte jättebra stavning. Men den blev i alla fall publicerad. Han men, behövde inte lägga mm. upp den bara på, på nätet. publicerade, publicerade den betryckt i en sån ful plastmapp. <skratt> <skratt> <skratt> men i alla fall, men, kunde han verkligen? Alltså, skulle han skulle då ha släppt ut Stig för att skjuta Palme den kvällen och sen släppt in han i fängelset igen? Ja, det, det var var så. Att det... det måste ha gått till den här teorin. För att Stig Berling satt alltså i fängelse den här kvällen när Palme mördades han gifte mm. sig dock eh, dagen efter på en eh, väl övervakad permission, om jag har förstått rätt. Mm. Så, han, så det är väl också en koppling som de som eh, har fallit för konspirationsteorier gör. att Det kan ju inte vara en slump att han gifte sig dagen efter att Palme mördades. Det kan det förstås vara. <laughs> det var också mycket annat som hände dagen efter Palme mördades. Inte så mycket, de ställde inte tv-program och sådana saker. Och ingen fick gifta sig utan Stig fick gifta sig. Men det var väl också hans fru som hjälpte honom och fly sen. Ja, precis. På riktigt. Varför de så flydde de? ett drygt år senare, eller nästan ett och ett halvt år senare, 87 flydde ja, de. när jag föddes. Men, men teorin då är att Stig Bergling använde som, som palmemördare och mm. fick dagen efter gifta sig som ett litet tack. <laughs> eh, Thank you, sir. You, good Här work. är alla dina 20 oskulder, fick han bara en, Hon var säkert inte oskuldig, det var säkert en kärring, men i alla fall, <laughs> fick han fick en. ja Och sen rymde han då ett och ett halvt år senare tillsammans med henne och fly flydde till risen Sovjet, mm. bodde lite i Budapest, bodde lite i Libanon, hängde där ett tag. Alla ska till Budapest. Det Raul, var inte Raoul Wallenberg i Budapest? Ja. Men, men var det inte också någonting med att eh, Stig Berling erbjöd sig att eh, och alltså byta ut sig själv mot Raoul Wallenberg? Det här är så sjukt att det också hände, men att, de, att det ryktades om att, att ryssen hade ju fått Raul i ja. Budapest. Och liksom bara kvar honom fast Han bara, jag är en skitsnäck kille Jag har typ redat judar och sådana grejer de bara, ja. du, Det är nog bäst att vi, du, vi bara sätter dig här på listet ja, men Så att de misstänkte att ryssen hade honom Och då erbjöd sig Stig att byta så att han hamnade i rysstfängelse Och er, i Sverige fick tillbaks Raoul ja. Det var ju ändå fanktilt Utav en landsförädare Det var ju schysst av en landsförädare Det kan ju också vara att kan... Att han bara ville få lite uppmärksamhet. Ja, det kan också ha varit press från polisen. Vi vill hellre ha Ra Raoul än dig? Men det är också det här med Raoul Wallenberg. Så här, folk har bara hängt kvar vid att han kanske lever och är i ett ryskt fängelse. Fast han antagligen inte gjorde det. Alltså... Ja. Man ville väl tro att han levde och det fanns inget officiellt om att han var död. Nej, och men. enda sättet att få veta om han lever är väl försöka byta honom mot eh, Rysslands bästa kompis, Stig. Men jag tycker också att det finns en sjuk sak i den här flyktplanen som man har ihop med den som man gifte sig med då. Mm. Och, och, och det är ju, men för han fick permission på kvällen. Hade han det till klockan ett dagen efter. Mm. Och de rimmede ju inte förrän morgonen efter. Mm. Man bara, varför, pa, varför hade du bara rymt direkt när du fick permis? Ja. Så hade du ju hunnit svin mycket längre Eller liksom ja. det är bara så konstigt Fast det var grejen att de hann långt innan någon märkte att de var borta ändå ja, det såg väl så här tio timmar innan, ja. <laughs> innan, innan det blev eh, landslarm om det ja. Men det är också det som då gör att folk tror eh, Även de som inte är kopplade till Olof Palme ja. Tror ju lite på konspirationer att säga och hjälpte honom Ja, för det låter ju synsjukt att det ska ta sig tio timmar. För det kan inte, det är ju lite, för det kan inte Stig heller ha räknat med. så Men det kommer de komma på tio Nej. timmar efter. Nej. det Nej. Han klädde ut sig till en joggare. Och också flydde För det stod en folk utanför vakta. man hade så här, personal. Det kostar att vakta. Landsföräldrar. Eh, som som hade koll på honom. Och då klädde han ut sig till en joggare. Och lyckades fly hemifrån. Mm. För att det var dimma ute. Ja, men den här... Men det är så roligt också med när man, när man sett de här klippen med eh, folks reaktioner mm. kring, eh, kring rymningen. Så finns det ju ett underbart citat av Carl Bildt. Där Carl Bildt är så Carl Bildt -i som bara Carl Bildt kan vara. Mm. Som eh, jag hade med i eh, vignetten här om folk lyssnade noga. Det är när eh, han får eh, frågan och beklagar sig över att, att en landsförälder bara kunde promenera iväg. Och så får han frågan... Eh, hur ser du på det? Och Carl Bildt säger Man får ju inte svära i tv Men det är pyramidalt klumpet Pyramidalt klumpet är, Han har sådana jävla Carl alltså. men det är han, har ju, han är ju skojig, Men det är ju, det är ju Pyramidalt klumpet gjort sätt Att han lyckas Kommer du börja använda det? pyramidalt Som ett, ett förstärkelseord Det klär mig inte jag tycker du kan smyga in ett pyramidalt per, per arbetsdag. Per timme kanske. Bara smyga in det på morgonmötet imorgon på tankesmedjan. Mm. Säga att något är pyramidalt korkat. Någonting som Kringla säger. Ja. Jag, de kommer ju titta på mig och undrar. Är hon Carl Bild? Är hon Carl Bildt ja. Har hon legat med man Bildt? <laughs> I så fall här five. <laughs> det här var ett pyramidalt gott samlag. Det är dirty talk i partbildsongen. Det är härligt. Men, men vad hände sen? För just så här långt tänker jag med att han flyttade till Ryssland. Och, och där typ, det är också den här grejen att man får, när man får ta sig vilket epitet man vill. Alltså när man är så hemlig person. Mm. Och så kaffe en ny identitet Så väljer han att typ döpa om så till så här. Ivar. Mm. Var det, hade man, man hade ändå valt någon så här. Elektra. Yes. <laughs> Och typ låtsas att han var så här. Jag vet inte vad det var för yrke nu. Men typ. Fastighetsskötare. När han hade chansen, varför tog han inte Electra och valde vad? Kallade sig för DJ. Men det är kanske så, så här. Det är men, men då kanske riktigt bara sprida sig i Sverige om världens coolaste. <här> sprogram, som heter DJ Electra. Och sen så ser de honom och tänker: Oj, han var ganska lik Stig Bergling som är på flykt <här> Land. Mm -hmm, men alltså kan vara han hade aldrig behövt dj -a. Nej, man kan bara kalla sig säkert, DJ. Det fanns ju säkert inte ens på 80-talet. Det fanns. Club of ah. dj. -er. Han var den enda som hade geeks som DJ hela, hela 80-talet. Han kunde också DJ Electra. Men det blev väl det alltså sen han... Uh, DJ Club mm. av Gejrestan. Men... Um... Ja, visst var det också så att han lämnade över sig själv till slut? Ja, de åkte tillbaka till Sverige Det var väl att frun var, var rätt sjuk Om jag förstår rätt mm -hmm. Och Stig var lite sjuk också mm -hmm. Så de åkte tillbaka till Sverige 94, 1994 Överlämnade sig Och sen satt han i finkan i tre år Och sen blev han frisläppt Fick nåd Och det här sorgligaste i hela historien Dagen han blev frisläppt Dör hans fru Ja, nej jag tror inte han var frisläppt den dagen. han fick permissionen för att åka till henne på deras bröllopsdag. Ja, just. Och hon hamnade på bröllopsdagen innan han hamnade dit. Det var på bröllopsdagen. Ja, såligt. det är Det är väldigt, väldigt sorgligt. Men han, han var inte leva. Så jag tänkte mig här. fan, no, no, no. Jag sa, jag kan inte säga det. Mm. Så, jättehemskt att hon dog på deras bröllopsdag så känner man jättemycket sympati för Stig men, men sen så liksom vidare i hans så gifter han ju om sig med en 20 år yngre kvinna mm. och hon är dessutom liksom psykolog mm. och då tänker man så här, du vet som man brukar säga en kvinna att de gärna vill ta sig an ett projekt än man och förändra <laughs> det måste vara det största jävla frikin-typ projektet man kan ha stig Bärling som pojkvän så här liksom mentalsjuk och dessutom landsförrädare. Den killen skulle det lilla projektet skulle jag vilja ha tänkt ja. den där psykologen. Ja. Hur hur gick men de är inte gifta längre va? eller? Nej, och där har jag kollat på, på. Och då lägen. tycker man att han är lika lite äckligt att han tar en 20 år yngre kvinna. Mm. Sen såg jag slutar med henne och blev upp med lack istället. Så han går verkligen hela den gubbighets det är inget, inget ont om polska kvinnor? Nej det är det inte, men det är ju lite så här bara... Vad fan? Va, va, va. Om nästa är en thailändska så har han gått hela spannet. Ja precis, men jag tänker att po polskor var dåtidens thailändskor. De fick ett barn. Ja. Mm. Men, men... men nu sitter han ju på äldrevården väl. Han är mm. gammal nu. Och det här var det sjukaste som kom förra veckan. <laughs> att Ber Berling det var väl nio förra veckan. Ja. Så jag har sköt sin vårdare i ansiktet med en soft ögon. Det, det Trodde man inte att folk hade som inte var 13? Nej! Nej. Och det är också så här: det är så jävla roligt att han är 80 år och super, super dement och ändå har en soft eargon. Och det är, också så här bara, är det en bra grej att ge en soft eargon till en person som liksom är med en gammal landsförädare. Ja. Ska vi verkligen ge den här personen <laughs> ett vapen? Ja. 80 år gammal och gammal landsförädare. Ja. Och eventuellt har skjutit palme. Eventuellt eh, skjutit palme, antagligen. <laughs> alltså, ni, ni får själva läsa <laughs> ja, eh, Ernst Lindholms eh, offrets uppdrag. finns som sagt på nätet, googla den eh, i olika delar. Men eh, vi kan ju säga också Ernst Lindholms teori, eh, om jag förstår den rätt, är ju att... Eh, Olof Palme själv orkestrerade det här mordet på något vis. Att han att det var ett, ett självmord som han planerat. Men att han mm. använde sig av Stig Berling. Av vilken anledning är det, är det oklart. Men, men då det, gör det hela ytterligare komplicerat. Ja, Så Stig Berling måste på något sätt ändå utan utanför finkan. Ja, men jag vet inte om man tänker att han hade hjälp av om han fick uppdrag. Från Säpo eller från Ulf Palme eller från någon underrättelsetjänst som hade bra makt och sätt att fixa grejer. Så de kan de ju lätt fixa ut honom så att han får sticka dit, skjuta Palme, komma tillbaka och gifta sig dagen efter. Men det jag tycker är konstigt att det är den största, det är ändå konstigt att han fick gifta sig dagen efter. Är det inte mer konspiratoriskt att hans fru dog när han fick permission? Jo, men allt verkar men, sammanfalla, den här datumen för Stigbergen. Borde det inte, är det någon som har haft det här spåret att det borde ha varit den frun första frun? Den som är på som att om hon kunde hjälpa Stig och fly, då borde hon väl också kunna skjuta ett palme. Ja, nu stämde inte signalementen med henne tror jag. Medan signalementen Stig? stämmer hyfsat med Stig Bergling skulle uh -huh. jag säga. De för, jag har förstått de första signalementen så eh, han är inte helt olik så där. Han är ju ganska lik eh, Victor Gunnarsson som sen är misstänkt för eh, mordet. Eh, också var en man med mustage. Eh. Men eh, vi vet ju inte om Stig Berges flickvän hade mustage. Det vet vi faktiskt inget om. Hon kanske var väldigt lik Christer Pettersson. Säg ja. inte att det är Christer Pettersson, men hon kanske var väldigt lik. Så kan det ju förstås ha varit. Men, men det är roligt, den här artikeln som var då för veckan. Det är ju klart att man, man ska inte göra när av... Eh, äldre människors åkommor och han har väl men han, han, han, han har Själva. ju här... Nej. Här, ja. vi ska absolut inte skatta åt detta men han har ju lite, om jag förstår, andningssvårigheter och sådär, mm. vilket gör att han, han gör. Har, har någon sorts äh, grej över näsan mm. äh, liksom, typ jag... som syrgas ja, någon typad grej över näsan, mm. och sen på vissa bilder så har han även mörka glasögon för att han äh... är Michael Jacksons motsvarighet fast precis eller för att han kanske har känsliga ögon eller så kanske. men det blir så rolig effekt av landsförrädaren spionen Stig Berling som skjuter inte i ansiktet med en soft ögon och på bilden sitter han med liksom en lösnäs och solglasögon det är världens sämsta spionutklämma. Buttricks 15 kronor ja. Stigbergling-kittet på Buttricks oh, oh. Men det är inget vi ska göra av, Nej, förstås Men det är en rolig spionutlädnad ja. Varför hade som sköt Skötbalm, jag borde väl ha köpt en sån Billigt spion Ja, spionkit Jag vill så himla att jag ska vara här nu Ja, det är ju också så. Här. Det har jag pratat om i tidigare poddar Vad som hade varit ett roligt spår Om det, om det var Stigberging um, känns ju som. Det är verkligen en Jong-Jo-roman liksom. Ja, men alltså det skulle ju vara så himla-himla-fantastiskt just för att det skulle vara att allting skulle vara korrupt. Ja. Att det verkligen skulle vara så här: eh, polisen är korrupt, Säpo är korrupt. Eh, eh, liksom allting, fängelset, ja. regeringen. Och allting ihop. <laughs> allting liksom. <laughs> ja. Alltså det skulle ändå vara så här: så jävla fett. Ja. Eller då skulle ju Carl Bildt vara den enda som var så här motståndare som var sur på att kalla honom en så här. tycker att detta är pyramidalt konstigt. <laughs> Men han kanske började säga sådana konstiga saker för Karl att han egentligen vet. Ja, han ville ge liksom, han vill ge en hint till, till folk som lyssnar att ingen pratar så här. <laughs> nej, nej, nej. Ni måste undersöka detta närmare. Detta jag, jag har övat på den här frasen i, i två år. Han har också någon annan fras som eh, ni spelat upp i tankesmedjan några gånger. Som är så fantastisk. Ja, han har ju många, många. Han, han, säger, han säger att något är asymptotiskt say, närmande noll. <laughs> Istället för att säga att det är nästan noll. Eller det mm. finns inte eh, någon chans. Så yes, han, eh, men jag det. tror vi har ett helt arkiv med roliga säger från eh, Carl <laughs> Han säger så himla konstiga. Ja. Eh, men Alltså eh, själva spåret att Stig Bergling skulle ha 70 12 Palme finns det ju inte så mycket på. Eh, om lyssnarna här tycker att de mm. inte får så mycket matnyttigt så är det för att det finns inte så mycket matnyttigt med Nej. den här Ernst Lindholm, eh, offrets uppdrag. Eh, läs boken, alltså hemsidan. <laughs> Men det blir ju heller inte så konstigt. Man tänker tänk såhär bara allt detta låter så himla sjukt med ryssarna och säp på allt mm. det där vi pratar om. Men man bara det var också så på den tiden. Ja. Det var mycket som var hjälpt. ja precis, att det var, så, det var liksom ubåtar som liksom som, som bakom hit eller det vet inte som men det kan vara så. Ja, det kan vara det minst konstiga med Tal, hela, hela 70- och 80-talet att, att det kom hit några ubåtar. Ja, det är väl inte så ena. Det kan vi väl ha haft några. Ja, men precis. Det är mycket, men, men det, är liksom Welling, liksom... det är så klassiskt, här... det är så roligt spionigt liksom. Ja, och i den här tiden då var det liksom också som att då kunde folk sitta så här, gisslan och liksom eh, bli så här kära i de som hade tagit de som gisslan. Du vet, det. det tycker man ju låter helt sensjukt, men så var det liksom. Så hände Stockholmssyndromet och Norman Storys drama. Ja, men, men det... det är ju spännande. Men det är intressant, för även för mig så är det det mest, mycket av det här i min tid Men det ligger lite närmare mig, men för dig så är det ju bara liksom så här knasiga dramaserier och, och ja. filmer man inte köper premissen i som är hela Sveriges nutidshistoria alltså, det är ju liksom mer spännande eh, det som, Sådana saker som hände på riktigt Under Olof Palme Är ju liksom mer spektakulära Än eh, hela trikroner serien ja. Som då var det mest spännande Som hände under min uppväxt Och då, då spränger ändå en person Som heter Sten Stenfrisk Som är sinnessjuk ja. Spränger liksom ändå hela Tre eh, och Mälarhöjden I luften ja. eh, och avsnittet Ja, precis. Spoilervarning. Ja, spoilervarning. Kanske bästa slutet på en serie någonsin. Eller när det är väldigt lätt. Och då tyckte man liksom att det var lite konstigt. Men ja. sånt där hände på 80-talet. Ja. Du, verkligheten överträffade den dåliga sopadikten på 90 talet Ja, och då hade man, så här, då, då hade man på riktigt så nyheter att rapportera om. Och typ politik, nu, nu som på 90-talet så pratar vi inte ens om politik längre utan det är typ så här. Eh, ja, Facebook går det inte så bra för. Sådana nyheter, alltså det är typ det mest spännande som har hänt på nyheterna. Ja, ja det var en, mer händelserikt Sen kanske det kan inte vara mer händelserikt. Det är bara att när vi tittar tillbaka så, så hoppar vi över de här tre åren mellan 73 och 76 när inget hände. <laughs> kanske, nu det du att år från ingenstans här, men... När man tittar tillbaka så kanske man hittar stora grejer som händer även nu. Osama bin Laden, Ja. 11 september. Lite egyptier. Fast det är liksom ändå i resten, i resten av världen. Ja, det är sant. Det är alltså en Sverige, Sverige Att det händer något, Det ska vi väl också försöka vara glada för. Ja. Men det är lite fattigt. Ja. <laughs> Men om vi avslutningsvis också en standardfråga. Jag brukar ställa folk. Om det skulle komma fram imorgon vem som mördade Olof Palme. Vem eller vad eller vilka hade du tyckt var intressantast eller roligast om det var? Är det Stig mm -hmm. Nej no, nu är jag väldigt inne på det här spåret. Men alltså det bäst spektakulöra hade ju självklart varit om det var Lisbeth Palme. Ja. Det hade ju varit helt fantastiskt. Ja. Men vi kanske kan få ihop det liksom ett svartsjukt Triangeldramen med Stig Berling Och Lisbeth Palme och... Ja man kunde blanda ihop alla Alla de här ja. Det är som liksom lite för tråkigt att då för Palme bara skulle vara deprimerad och vilja ta självmord För det hade han också liksom kunnat göra Det lättaste som finns Måste ju ändå vara att liksom ta livet av sig Jag Tror inte Det är det lättaste som finns <laughs> Det är, det är lättare det att ta, inte ta livet av sig uppenbarligen så att man klarar Jag har klarat det i 25 år ja. tills, men, men efter det så måste ju så Att ta, ta livet av sig Var det lättaste. Men det är också lite det är också att säga lite att, att gå på självmordsspåret. är ju lite narcissist. Alltså påstå att Olof Pallman skulle vara en extrem narcissist. Mm. Att man liksom så här, Lejer och mördar och ner, en mördare och i sätter sin egen död på ett väldigt heroiskt sätt. Ja i så fall verkligen lyckats med i den liksom världens största olästa mord. Ja. Det egentligen skulle jag, kanske ju tvärtom att om man vill ta självmord det typ var jag skulle veta självmordeman. Eh inte att jag lej, istället för att leja någon en stor scen av det eh, och så att alla tidningar jag skriver om det och tycker att det är ett, ett, ett synd om mig så skulle jag bara så, i sätt, att jag du vet ligger hemma i min säng och bajsa ner mig i mina egna blöjor och dör så här, ensam <hör> så långvårdsdöden. Det var den Fast deppigaste fantasin jag någonsin har talat om. Fast egentligen så har jag liksom tagit så extremt mycket droger med att jag iscensätter att jag har dött en naturlig död. Du i du död till naturlig död, du du, död, till vi naturlig död i ålder. Om, i, I ålder om, om, när, och 25. 25 Visste ni att man hade blöjer? Nej, men det man hade väl kunnat ana det va? Om man är ändå 25 är man uppe i åldern. Um, nu blev det väldigt knasigt Ja, men det får det bli Och vi är väl ganska klara här Har du något mer du vill tillägga om Stig Bergling Innan vi avslutar? Nej, jag önskar all lycka nu äh, Sista tiden av sitt liv På jag hoppas att någon har Konfiskerat den där soft airgunen, För det känns inte Det är coolt att han har den Men <laughs> ja, ta, känna, låt Stig behålla Sin soft airgun. Ja, Och bara Håller för ansiktet när, när, när ni går in i hans rum. Ja precis. Eller skaffa sådana spyonäsa och sponglasögon. ögon. Ja. Det är också en bra mask mot softögon kulor. Känna Perfekt. att ha två bröder. Eh, ja, men då är vi nog klara då säger jag tack så mycket Emma Knickare. Tack så mycket Joh Johannes. Hej då. Hej då.